Folyam volt. Mi? Ébredjetek föl. Láttam, hogy néhányan nem ittatok elég kávét. Ehm. Jó. Sziasztok. Ú, de sokan lettünk hirtelen. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked azt, hogy hogy elég nőhetünk, és köszönjük, hogy a, az irgalmad megújul. Én, én hálát adok azért, atyám, mert látom a saját szívemet, az életemet, hogy mennyi mocsok van még mindig ott, és ennek ellenére te szeretsz, és, és nem csak hogy szeretsz, de gyönyörködsz bennünk. Köszönjük neked ezt. Köszönjük ezt az új kezdetet ma reggel. Köszönjük, hogy ami mögöttünk van, elfelejthetjük, és neki feszülhetünk annak, ami előttünk van a mai napnak. Atyám, imádkozunk azért, hogy táplálj minket, kérlek, szent kérlek, hogy vezess. Imádkozunk, hogy a te dicsőségedre üljön, üljön itt mindenki, és a te dicsőségedre tanítsak. Jézus nevében. Amen. Amen. Na, tehát, hogyha itt van a Bibliátok, mert miért is ne lenne itt a Bibliátok, akkor kérlek, hogy nyissatok ki a, a Bibliát a zsidókhoz írt levélni, vagy hát tudom, hogy valakinek a telefonjában van a Bibliája, meg már mindenféle dolog. Van, de próbáljuk meg. Ennyi. Marcinak jó, hogy mondtam, hogy van a telefonjában. Na, jó reggel. Tehát akkor a zsidókhoz írt levél 12. részénél nyissátok ki a Bibliátokat, és, és itt fogjuk folytatni. Ma is két igeverset fogunk megnézni, megvizsgálni jobban. Egy nagyon erős, erős rész áll előttünk, a 12. résznek a második fele, aminek a, aminek a vége, a 29. vers, az azt mondja, hogy mert a mi Istenünk megemésztő tűz. Wow. Ez egy elég erős. De szerintem nagyon fontos mindannyiunk számára, én azért, azért tartom különösen fontosnak, mert manapság azt veszem észre, sajnos magamon is néha, hogy az Isten tisztelet az elveszik. És itt a szerző nem a fejünkhez akarja verni ezt, hogy vigyázz, mert jön, jön Isten, és megéget és véged lesz, hanem hiszem azt, hogy majd, ahogy a végére érünk ennek a résznek, meg fogjuk látni, hogy... Hogy Isten nem lehet azért játszani. Isten nem csak egy játék, nem kéne, hogy az legyen. Mert Isten egy megemésztő tűz, egy hatalmas Isten. Aki egy oroszlán, aki embereket evet meg, de irgalmas, de ő attól még egy oroszlán, egy hatalmas Isten. És nagyon fontos az egy kereszténynek az életében szerintem, azt hogy a sajátomat is nézem, hogyha ezt tudatosítánk, hogy Isten, egy hatalmas Isten, talán kevésbé védkeznénk. Ha azt tudatosítanak, hogy Ő jelen van, és ez a hatalmas Isten van mindig jelen. Tehát ez lesz a vége majd a, majd a résznek. Ez el, elég erősen hangzik, nem? Erre próbál rámutatni nekik sok-sok-sok bátorítás után a, a 12. részben a szerző. Ugye megnéztük, hogy eljutottunk idáig, hogy hogy Jézus nagyobb az angyaloknál, fejjebb való, pontosabban ez a, ez a kifejezés, nem hogy nagyobb, mert mérhetetlen, nem lehet összemérni. Megmutatta ezeknek a zsidóknak, hogy Jézus nagyobb az angyaloknál, Jézus nagyobb a, a Mózesnél, akire ők mindig hivatkoztak, Jézus nagyobb a pátriárkáknál, és az ő papsága sokkal nagyobb, mint, a, mint az előző papság, és az ő szövetsége sokkal nagyobb, mint az előző szövetség. Ez az új szövetség, ez egy teljesen más szövetség, mint a régi volt. Erre próbálta meg fölhívni a szerző, a, a zsidóknak a figyelmét, hogy ne hagyják el, ne hagyják el ezt az új szövetséget a régi ér. Azért, mert a az szebb volt, jobb volt, kicsit eh, föl volt díszítve, különböző törvények voltak benne. Ne hagyjátok el ezt. Visszavágtak talán oda a sok. Na, még egy kicsit megvárom, mert... Hajrá, sem igen Még valaki esetleg a táskáját? Ezért szoktam a földre tenni, mert onnan már lejött nem esik. Hogy... Eh, igaz, nem. Na... Eh, tehát, hogy próbálja a szerző arra bátorítani őket, hogy ne hagyják el Jézust. Na, még valami, vézi? <gül> Mindenki üljön a földre, mert most már ez fog következni, hogy az emberek itt. Okay. És akkor ezt mondja, ugye beszélt, beszélt nekünk arra, hogy az életünk egy versenyfutás, maradjunk meg ebben a versenyfutásban, nehéz, kemény, mint egy maraton, de arra bátorít minket a szerző, hogy álljunk meg, álljunk meg ebben a versenyben, mert megéri. Megéri végigfutni, és elmutatott egy pár emberre, a régi hithősökre, hogy nézzétek meg az ő életüket, mind azt mondja, hogy megéri. Megéri végigfutni Istennel. Még ha most nehéz is. És úgy gondolom, hogy, hogy ez a 12. rész nekünk nagyon szól. Ismerlek benneteket. Nem teljesen, de tudom, hogy nagy nehézségeken megyünk át. És igenis szól nekünk Isten ebből. És figyeljetek oda, amikor az Úr azt mondja, hogy megéri, és álljatok föl, és menjünk tovább. Na, még mi lesz még? Telefont, van? Oké. Okay. 12. versben azt mondja nekik, 12. 13. vers, hogy annak okáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl, és lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta, itt mindig sátánt olvasok, nem tudom, hogy hogy vagytok ember, de én mindig sátánt olvasok, de az van odaírva, hogy sánta, el ne hajoljom, sőt, inkább meggyógyuljon. Mindezekre nézve, amit eddig elmondott, a 12. rész feléig, mindezekre nézve, álljatok föl, gyerünk, menjetek tovább, egyenesítsétek ki az ellankat érdeket, akik föladták, gyerünk föl, és... Álljatok föl, és menjetek tovább. Ez a bátorítás. Ahogy mondtam nektek, ez számomra néha úgy hangzik, hogy, hogy hajrá, hajrá Joli néni, mindent bele. Semmi többet nem mond nekem néha ez a bátorítás. De bizonyos helyzetekben úgy látom, azt gondolom, hogy erre van szükségem. Hogy valaki odajöjjön mellém, és azt mondja, hogy gyerünk tovább. Látod, mennyi minden történt? Látod, hogy Isten hűséges? néz körül, magad körül. Gyerünk tovább. Kellenek ezek az emberek ez a bátorítás, hogy bátorítsuk egymást, hogy bátorítsanak engem. Hogy lásd, lásd helyesen Istent, hogy ő egy szerető apuka, hogy ő gondoskodni fog rólad. Hogy minden, ami történik, az a javadra történik. Nehéz néha így gondolni, nem? Nagyon nehéz. De így van. Azt láttuk eddig, hogy Isten ami apukánk, és edz minket, formál minket, ő megenged nekünk nehézségeket azért, mert ebben célja van. Szeretné, hogy növekednénk ő benne, az ő belévetett bizalomban. És én hiszem azt is, hogy ahogy növekszünk ezen keresztül a bizalomban, növekszünk abban is, hogy megkapjuk mindazt az áldást, amit ő ígért a Bibliában. Hogy ne legyen az életünk egy olyan, olyan dolog, ami csak ismeri ezeket a dolgokat, hanem legyen egy olyan életünk, amiben benne vannak az ő áldásai. És ehhez ő edz, formál, formál minket. És tőled, lássátok helyesen Jézust. Ő egy olyan főpap, aki meg tud esni a, a gyarlóságainkon. Aki minden kísértést végig szenvedett és megállt. Ő egy ilyen isten. Ne gondold, hogy ő egy, ő egy haragvó isten. Tehát a szerző azt mondja, gyerünk, álljunk fel, és járjunk ebbel az istennel. Gyerünk tovább, annak ellenére, ami veletek történik. És ahogy mentünk végig ezen a levélen, talán emlékeztek rá, hogy beszéltem róla, hogy ezek a zsidók, ezek nem Kevés üldözést viseltek el. Tehát voltak, voltak családok, ahol a keresztény embert halottnak tekintették, és el is temették. Kitagadták őket. Nem, nem magát az embert, hanem rendeztek egy temetést, mintha ő meghalt volna. Nagyon kemény dolgokon mentek át ezek a zsidók, de ennek ellenére a szerző azt mondja, gyerünk, álljatok föl, és menjünk tovább, mert ez az új szövetség az igazi. Annak ellenére, amit látok, amit éreztek, amit tapasztaltok, és én mondanám nektek is, hogy annak ellenére, amit látok, amit éreztek, amit tapasztaltok néha, menjünk tovább, föl kell állni, kiegyenesíteni a térdeket, és menni tovább, mert Istennel megéri, és ő gondoskodni fog. És ő egy szerető apuka. Ő meg fogja tenni, ahogy megtette mindazokkal, akik előttünk jártak és befejezték ezt a versenyt. Tudod, a, bűn, a büntetéstől. A büntetéstől nem kell félnünk nekünk már. Hallottad már ezt a magyar mondást, hogy Isten, Isten ver minket. Ezt a magyarok használják sokat. De Isten soha nem ver minket. Miért verne? Melyik bűnödér verne? Azért, amiért már Jézus meghalt? Nincs olyan, hogy Isten büntet minket. Ezen gondolkoztam, hogy jöttem, jöttem ma, eszembe jutott kocsival jöttünk a bc és eszembe jutott, hogy, hogy, hogy Isten egyáltalán nincs oka haragudni ránk. Érted ezt? Hogy... Sokszor kárhoztatva érezzük magunkat azért, mert ezt csináltuk, vagy ezt mondtam, vagy olyan durván viselkedtem. De Istennek nincs oka haragudni ránk, mert Jézus már elhordozta ezt a kereszten. A kárpit szétszakadt. Ő, amikor jön és formál minket, akkor, akkor nevel. Ő azért teszi ezt, hogy még jobban bízunk benne, hogy még jobban kiaknázzuk az ő áldásait. Ő avval, hogy formál minket, megenged nehézségeket, azt mutatja, hogy az övéi vagyunk. Az ő gyerekei nem valami, nem valami apátlan, anyátlan emberek, hanem Isten a mi apukánk. Lapozzatok velem légy szíves az Efézusi levélbe, az ötödik részbe. Ó, Efézus 5, 14-től olvasom, 17. versig. Annak okáért mondja,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 Ne járjunk, mint bolondok, hanem mint bölcsek. Serkenj föl, és felra felragyog neked a Krisztus. Mintha ezt mondaná a zsidókhoz írt levélszerzője. Nem látjátok most Jézust, mert beengedtétek a testi dolgokat az életetekbe, mert minden, ami körülöttetek van, az az, az ami irányít benneteket, és nem Jézus. Akkor gyerünk, serkeny föl. Milyen? Panel, panel, panel. Most el kell mondanom, hogy múltkor, múltkor az volt a baj az előző-előző helyen, hogy mindig vonat volt. Tehát az összes Biblia volt egy vonat. -c -c -c -c -c -c. És vasárnap jött a leghosszabb tehervonat mindig, kb. 10 perces volt. Most fúrás lesz. Tehát akkor gyertek vissza, légy szíves. Szükségünk van, szükségünk van erre a bátorításra, és mintha a zsidókhoz írt, levél, és, e, zsidókhoz írt levél szerzője és ezt mondani nekünk, hogy serkeny fel, azért nem látod Jézust, mert föladtad. Föladtad az egészet. Már nem, már nem akarok tovább menni. Jó ez nekem, jó ez a régi vallásosság. De azt mondja itt, az Efézusi levélben, gyerünk, kelj föl, és... Felragyog a Krisztus. Látni fogod, látni fogod újra. Aztán lapozzatok velem az Ézsaiás könyvébe, légy szíves. Ézsaiás 60. részébe. Ez egy szerintem Mesiásról szóló e, igerész, de, de olyan bátorító volt nekem személyesen elolvasni ezt, és, és magamra, szívemre, szívemre menni. Tehát a 60. rész első öt verse. Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámad. Mert ímé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. És népek jönnek világosságodhoz, és királyok néket, és királyok, a néked feltámad fényességhez. emelt fel körös körül szemeidet, és lásd meg, minnyáján egybegyülnek hozzád, egybe hozzád jönnek, fiaid messziről jönnek, és lányaid ölben hordozatnak, hordozatnak el. Akkor meglátod, és ragyogsz az örömtől, és remeg és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincs özöne, és hozzád jöj a népeknek gazdagsága. Én hiszem azt, hogy ez egy, egy is Zsoltár, Maga, magáról Jézusról, vagy Zsoltár, Izsaiás Jézusról beszél, de, de csak képzeld el ezt, hát ez nagyon jó lesz. Imádkozzatok azért, hogy bírjam, hát elviszi a gondolataimat az engem. Na, de csak képzeld el ezt, hogy, hogy hiszem azt, hogy Isten, Isten hív minket erre, Isten hív minket erre, hogy, hogy fúrjunk vissza nekik. Nem, hanem, hogy, hogy ébredjünk, hogy álljunk föl, gyerünk, mert eljött, eljött a világosságunk. Mi már a világosságban járhatunk, nekünk Jézus van. Sokan azért nem látják őt, azért nem ragyog nekik, hogy minden másra néznek. És a zsidókhoz írt levél szerzője erre hív minket. Gyerünk, egyenesítsétek föl a lábaitokat, emeljétek föl a fejeteket. Itt van nekünk Isten, itt van nekünk az Ő Úr. Tud, vegyük a szívünkre a zsidókhoz írt levélnek a figyelmeztetését, ezt az üzenetet, hogy ne add fel, ne add fel, hogy, ne, ne, add fel. hogy, hogy ne, ne áldozd, ne áldozd a szentségedet azonnal föl, amikor, amikor nehéz. Ugye sokszor az ember ezt teszi, amint jön a nehézség, egyből elmegy a bűn felé. Oh, most ez itt nehéz nekem, akkor jobb lenne, hogyha bűnbe lennék, ha káromkodnék, ha ezt meg ezt csinálnám. De ne adjátok föl, ne adjátok föl a szentségeteket. Ezért a dologért, menj, menj tovább. Lesz többször nehéz, de Istenünk az Úr egy jó Isten, és ő jóra akarja formálni ezt. Ő azért teszi ezt, hogy neveljen minket. Ő fenyít a maga, maga dicsőségére. Oké, okay, most gyorsan. És most elkezdi, elkezdi a levél szerzője, elkezd, egy olyan részt, amiben, amiben figyelmezteti őket, hogy hogyan járjanak. Ugye eddig nagyon sok bátorítást kaptunk idáig. Csak ha végigolvasod újra otthon, nem tudom, hogy megtennéd de a 12. rész feléig csak bátorította őket. Próbálta fölemelni őket. És kb. egy rész jön most, mindent összevéve, ami figyelmeztetések, hogy ezért járjatok így. Milyen, milyen arány ez, nem? 12 az 1-hez. 12 inkább bátorítás, és egy, ami, ami figyelmeztetés vagy, vagy feddés. De még feddésnek sem mondható, ahogy majd elolvassuk. Nálam ez sokszor fordítva van. Nálam inkább van 12 rész feddés, és egy rész azt mondom, hogy de azért jó fej vagy. De értitek, hogy, hogy magam már ez a, ez a levél mutat nekünk egy példát abba, hogy milyen Isten. Nagyon jól tetszik nekem, hogy nem lehet tudni ki a szerzője. Sokan azt mondják Pál, bla bla, bla de amiben megegyezhetünk, hogy a Szentlélek a szerzője. És bemutatja, hogy milyen Isten ez a levél. Hogy 12 részen keresztül csak bátorít. Ő neki ez a szíve, a kegyelem. Ő így munkálkodik a kegyelmén keresztül, és azt hiszem, hogy példát vehetnénk erről egymással való kapcsolatainkba is, meg a házasságunkba is. Hogy, hogy 12 rész bátorítás, és aztán, ha van, akkor egy rész feddés. És nem, nem fordítva. Mert azt vettem észre, hogyha bátorítjuk egymást, Mindenben, akkor még vannak dolgok, ami, amik ilyen lehetetlennek látszanak, de mégis megtörténnek. Mit jelent ez? Oda jössz hozzám, azt mondod, hogy, hogy lehetetlen, hogy ez legyen. És teljesen ki vagyok akadva. És bátorítalak. Gyerünk, menj tovább. Ne add föl! Istenünk van, őnek is semmi sem lehetetlen. És hiszem azt, hogy Isten megáldja ezt a bátorítást. Vagy a másik oldal, amit szoktunk csinálni, hogy odállunk és azt mondjuk, hogy hát igen, tényleg milyen nehéz. És akkor meg sem történik. Nincs egy, nincs egy hit lépés. Nagyon fontos a bátorítás a kereszténységben, a keresztény életünkben, a gyülekezetünkben. A világban annyi elbátortalanító dolog történik, ne menjen tovább ez egy gyülekezetben. Legyen bátorítás sok. Bátorítsátok egymást. Ne lehúzzátok egymást. Te hogy jöttél majd gyülekezetben? Én nekem az volt az imám ezután, ezután az üzenet után, amit hallottam az úrtól, hogy uram mutas nekem helyet, ahol tudnék bátorítani valakit. Hát eddig nem nagyon sikerült, de remélem, hogy majd az óra után sikerülni fog, mert imádkoztam érte hogy igenis Isten adjon alkalmat, hogy bátorítsak. Ne lehúzzak embereket. És tudod, mi A világnak egy hatalmas üzenet az, hogyha mi bátorítóak vagyunk, és nem csak a gyülekezetben, hanem, hanem bárhol amerre jársz. Ne, ne legyetek olyanok, akik felvesznek egy, egy gyülekezeti ruhát vasárnap, és eljövünk ide, és itt így viselkedünk, máshol pedig teljesen máshogy. Mert maga ez a bátorító szív, ez nagy kint a munkahelyeden, az iskolában, hogy te nem, nem az, a, az a lehúzó, fröcsögős nyáló, igazi magyar panaszkodó vagy hogy igen, igen, és nézd meg, milyen főnök, és érted, hanem, hanem bátorító vagy, beállsz a bátorítóknak a, a sorába. Tudod, ez szerintem egy nagy üzenet, hogyha azt tudjuk mondani, hogy, hogy az életetekre Jézus a válasz, hogy Isten nem csak egy olyan dolog, ami, ami majd lesz, amikor meghalunk. Mert sok embernek csak ezt jelenti az Isten, hogy itt végig szenvedjük ezt az életet, és legyen már vége, mert akkor végre ott leszek. Hanem hiszem azt, hogy Isten ezt az életet is meg akarja áldani. Ő ugye a teremtésnél nem csak teremtette áldámot, azt mondta, hogy dolgozza itt a kertbe, majd jövök, aztán kész hanem ő akart egy áldott életet is Ádámnak, és az is volt neki. És hiszem azt, hogy Jézusban ezt akarja helyreállítani. Én hiszem azt, hogy, hogy az embernek az életében is van igenis megoldás és vezetés, hogy legyen, legyen öröme ebben az életben. Jézus maga mondja, hogy azt akarom, hogy a ti örömetek beteljen. Ezért van okunk bátorítani embereket, mert Jézusban van megoldás, a lehetetlenre is. És ha csak egy, egy apró bizonságot hadd hozzak itt nektek, mert, mert ez számomra egy nagyon-nagyon nagy bizonyság. És szerintem a mai, mai időkben talán neked is az lesz. Azt mondják, lehetetlen munkát találni. Így van? Sokan bele is törődnek. Azt mondják, hogy tényleg lehetetlen. És már úgy is viselkedünk keresztények is néha, hogy Istennek is lehetetlen. A feleségem három, hány éve? Három éve visszajár Esztergomba dolgozni. És három éve megy az ima, hogy, hogy legyen valami munka, vagy Isten találjon ki valamit. És volt egy este, három, két hete, hogy annyira kibuktunk, hogy ő sírt, én pedig rettenetesen dühös voltam, és akkor most ez így egy enyheg kifejezés volt. És, és Isten másnap adott neki egy ajánlatot. Kérdejtek el, hogy hála Istennek talált Tatán egy munkát, ami itt ugye itt van mellettünk, ott. Egy sokkal jobb munka, sokkal jobb fizetésére, sokkal közelebb, sokkal több idő a gyerekeivel. Istennek nincsen lehetetlen. És én hiszem azt, hogy ő így megáldott minket ebben a dologgal, mert meg akar minket örvendeztetni. Értitek, hogy, hogy hiszem azt, hogy, hogy Isten, Istenről mondhatjuk azt az embereknek? Nem csak azt, hogy majd van meghalt a bűneidérés, és majd ott a mennybe mész, és nem kell a pokolba elégni, hanem mondhatod azt, hogy Jézus, Jézus a válasz az életedre. Lehetsz bátorító. Mondhatod azt, hogy őnek is semmi sem lehetetlen. Igen, a világ szerint lehetetlen. A világnak az is. De Jézusnak nem. Lehetünk egy jó bizonság ebben, hogy azt mondjuk, hogy de állj fel, gyerünk tovább, ne panaszkodj. Ez egy nagy üzenet a világnak, mert mindenki panaszkodik. Azt mondja a zsidókhoz írt levélszerzője, gyerünk álljatok fel, Isten szeret minket. Isten gondoskodni akar rólunk, bármibe is vagy ma reggel. Tudnod kell azt, hogy Isten a gondoskodó apa. Azt mondja a Róma 8.32-ben, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odaadta. Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk. Mindent. Értitek ezt, hogy... Greg pásztorom mindig azt mondta nekem, hogy, hogy merjetek nagyokat kérni. Hogy imádkozzatok. Jakab azt mondja hogy sokszor, hogy, hogy, hogy nincs nektek, mert nem, nem kéritek. Mert föladjuk abban a pillanatban azt mondjuk, hogy ez már Istennek is lehetetlen talán. De tudod, mit. Igenis, van okunk bátorodni, és van okom ma reggel azt mondani neked, hogy kell fel, állj a lábaidra, és menj tovább, mert Istennek nincs semmi sem lehetetlen. Nincs olyan dolog, amit azt mondanád, hogy ezt már ő nem bírja megtenni, ehhez nem elég erős. Állj fel a lábaidra, és gyerünk tovább. Őreki nincs lehetetlen. Hányszor mondjam el? Kicsit az arcotokon látok ilyen. Igen, nincs lehetetlen. Nincs, értitek? Hogy nincsen. Nincsen. Álljatok föl, gyerünk tovább. Nehéz most. De Istennél van a megoldás, és Isten meg velünk van. És ez egy nagy dolog. Egyenesítsétek fel a lábaitokat. Járjunk, gyerünk, mind arra nézve, amit elmondott a zsidókhoz írt levél szerzője. Ők is végigfutották és győztek. Isten nem egy majd valami, hanem Isten most valaki akar lenni neked. Most csak olyan sokszor az elbátortalanodás. Elvisz minket attól, hogy vele legyünk. 14. verset olvasom. Nem az Ézsai Ézsma, persze. Majdnem abból olvastam. Zsidókhoz írt a 12. részének 14. verse. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ó, ez egy kedves, kedvesige vers. Tehát akkor mind arra nézve, Isten milyen jó, Isten segít, Isten velünk van, akkor jön a szerző, és most azt mondja, hogy akkor figyeljetek ide, álljatok föl, Gyerünk tovább! És ezt egy olyan, olyan környezetben, egy olyan időben mondja, amikor tényleg nagyon nagy volt az üldözés. Amikor rengeteg okuk lett volna arra, hogy menjenek és visszaűssenek mindazokért, amit kaptak. Egy olyan időben, amikor rengeteg okuk lett volna arra, hogy keserűek legyenek, hogy visszavágjanak, hogy veszekedjenek, minden okuk megvolt rá ezeknek a zsidóknak, mert olyan támadások érték őket. És azt mondja a zsidókhoz írt levélszerzője, hogy de ti törekedjetek a békességre. Ez nekem, ahogy elolvastam, úgy, úgy hangzott, és úgy hangzik ez a két vers, majd a másik is, amit, amit hoztam, hogy annak ellenére, ami van körülöttetek, gyerünk és legyetek bizonságok. Ne álljatok be a világnak a sorába. Ne menjetek vissza a régi, régi dolgaitokba. Álljatok meg, egyenesítsétek föl a térdeiteket, és gyerünk, és igenis kövessétek mindenki irányában a békességet, annak ellenére, amit csinálnak veletek. Erre, erre törekedjetek. És látod, nem egy listát kapunk, hogy és akkor most, legyél ilyen, ilyen, ilyen, ilyen, hanem néhány dolgot felállít nekünk, és megmutat nekünk, és nekik is. Ezek a fontos dolgok, ebbe álljatok meg. A jelentése annak, hogy követni, vagy nem tudom, a másik fordításba talán törekedjetek, igaz? Az új fordítás azt mondja, hogy törekedjetek? A jelentése az igazából most akkor pont ott van az újfordításnál, pedig én általában a Károlyt részesítem előnyben, mert az a Szent Biblia, a másik csak Biblia. A jelentése az, hogy, hogy űz, hajszol. Ez, a, ez az eredeti jelentés, hogy űz, hajszol, minden erejével igyekszik elérni akkor most a, ott a pont az újfordításnál. Törekszik, ugye törekedjetek. Ez a kép van előttem, az jó szó, hogy törekszik a békességre, hogy törekedjetek rá az nem csak azt jelenti, hogy hát így megállok a fal előtt, és hát itt ez a fal, hanem megyek és betöröm azt a falat azért, hogy, azért, hogy békesség legyen, bármilyen ellen, ellenállás is jön. És Jézus szavai jutottak azonnal eszembe, ugye a boldog mondásokban, amit Jézus mond, boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Akkor ez nekem, ez nekem azt jelenti, hogy hogy aki a békességre igyekszik, azon látszik, hogy Isten fia, vagy azon látszik, hogy ő Isten gyermeke. Az az egyik bizonyság, hogy te Isten gyermeke vagy. Tehát ahogy mondtam, ezeket a zsidó embereket rengeteg üldözés érte. Tehát minden, minden joguk meg lett volna rá e, menni és visszavágni, hogy ne bánjanak így velük, hol van a szeretet, miért történik ez velünk, de a zsidókhoz írt levélszerzője azt mondja, hogy nem, hogy törekedjetek a békességre, annak ellenére. Ha emlékeztek, én meséltem erről nektek, hogy, hogy ők éppen az üldözés miatt akarták meg föladni, hogy elegünk van már abból, amit kapunk állandóan, elég volt, visszamegyünk ezekhez a régi dolgokhoz, és akkor nyugalmunk lesz. De azt mondja nekik a szerző, gyerünk tovább, és törekedjetek a békességre, a megbékülésre, mindenki irányába. Azok irányába is, akik támadnak benneteket. Tudjátok, hogy a küldetésünk, van egy küldetésünk, igaz? Tudjátok, hogy mi az első, ami a legfontosabb Istennek? Szerintem, és akkor lehet, lehet hogy nem fogsz jól válaszolni. Mi az első, amiért vagyunk? Tippeljetek akkor, jó? Na? Mi az első, amiért vagyunk? Hogy Isten dicsőítsuk. A gyerekei. Jó volt domó, de domónak elárultam előre a válszok. Tehát, hogy Isten dicsőítsuk. Mondtam neki, hogy egy kicsit várjon, csönd van, szóljon. Tehát az első, hogy az ő gyerekei legyünk, az ő dicsőségére legyünk. Igaz? Sokan, mert azért fontos ez, mert sokan az, azért vagyunk, hogy menjünk és evangélizáljunk. De nem azért vagyunk elsősorban. Elsősorban azért vagyunk, hogy vele legyünk. A maga dicsőség, ő azért teremtett, hogy őt dicsőjtsük. Második dolog az, amiért itt vagyunk még mindig, hogy menjünk, és van egy küldetésünk. Az, hogy elmondjuk az evangéliumot. Nem az, hogy gyülekezetbe járjunk, nem az, hogy, hogy különböző szolgálatokba vegyünk részt, hanem hogy elmondjuk, elmondjuk a, az evangéliumot. Miért mondtam ezt a szolgálat dolgot? Mert sokan a szolgálatok mögé bújva mondják azt, hogy én azért nem hirdetem az emangéli, mert én vagyok a dicsőítés vezető. Vagy mert én vagyok a pásztor. Vagy mert én vagyok a dobos. Én vagyok a basszusgitáros, Most már mindenkit felsoroltam, mert kiröhögtétek szegényt. Mert a dicsőítés vezetőre kezdtem. Ugye, hogy Értitek ezt, hogy oda bújunk ezek mögé? Vagy, én szoktam hozni a szendvicset, én csinálom ezt, én csinálom azt, ezért én, én megteszem a magam dolgát, és nem, nem teszem azt, amire Jézus küldött. De tudod, ott van mindannyiunknak ez a küldetés, és, és ez Jézus bízta ránk, hogy menjünk, és hirdessük az evangéliumot, hogy legyünk legyünk ebben a világban. Tudod, a Azt tapasztalom, hogy hajlamosak vagyunk elfelejteni ezt. Mert már megtértünk, és itt ülünk a, ülünk a babérjainkon sokszor. Tudod, az, hogy te igyekszel, egy, igyekszel a békességre mindenki irányába, az egy jó bizonyság ebbe a világba, szerintem. És erre tanít minket Jézus is. Mert amúgy a világ, azt mit látsz? A nem keresztény emberek mindig harcolnak a, az igazukért, ugye? Akkor az elismertségért, nehogy rosszat mondjanak rólam, nehogy rosszul jöjjek ki ebből a, a vitából, mert akkor én kerülök hátrányba, ugye? Mindig harcolnak. És tisztelet a kivételnek, tehát ismerek azért nem keresztényeket, akik nagyon békések, még talán a keresztényeknél is békésebbek néha. Mindig harcolnak, és szerintem egy jó bizonság a mai világban is az, hogyha valaki a békességre igyekszik mindenki, mindenki felé. Tudod, ez a cél nem változik soha. És nézd meg ezt, hogy amikor megtérünk, amikor megtérsz, akkor is van egy felhívás neked, hogy menj és mondd el valakinek ezt a jó hírt, ami veled történt. Akkor utána, amikor elkezdesz szolgálni, bármit is szolgálsz, akár dicsőítésvezető, basznos gitályos, tanító büfé, hangrendszer, bármit is csinálsz, annak is az kell, hogy legyen a célja a végén, azért csinálod, remélem, hogy az emberek megismerjék Jézust. Ha nem azért csinálod, hanem azért, hogy nézzetek rám, hogy én ki vagyok, akkor ott már baj van. Mert a cél az még mindig ugyanaz kéne, hogy legyen. Aztán hadd menjek tovább, amikor megházasodsz, nem változik a cél. Nem az van, hogy én már házas vagyok, evangelizáljanak az egyedülállók. Nem, mert képzeljétek el, hogy a házasságban Isten ezt akarja megmutatni a világnak, hogy milyen ő, ugye, Jézus és a Menyasszony. cél nem változott. A házasságodban nekem, meg, nekem neked meg kell mutatnunk, hogy, hogy milyen ez a kapcsolat. Hogy az emberek ránézzenek, és azt mondják, hogy mi az, ami más. És akkor azt mondani, az, hogy ebben Isten van. És hadd menjek még tovább, amikor gyerekeid születnek, akkor se változik a cél, mert megmutathatod, hogy milyen Isten a gyerekeivel. Egy bizonság lehetsz. Abban, ahogy neveled őket, abban, ahogy kegyelmes vagy velük, abban, ahogy gondoskodsz róluk, megint az a cél, hogy mások megismerjék az Urat. Mindenhol ott van a küldetés, és nem bújhatunk el semmi mögé. Neked is, nekem is ez a küldetésünk, hogy elvigyük az evangéliumot az embereknek. A nem keresztény ember a kapcsolataiban mindig a saját előmenetelére figyel. Így van? Hogy én nehogy kijöjjek rosszul ebből. Hú, ezt most megfogalmaztam. De, mert az angolul biztos jó lett volna egyébként az angol szórendbe, de így magyarul nem. De, de a keresztény az ne arra figyeljen, hanem arra figyeljen, hogy Jézus jöjjön ki jól abból a vitából. És sokszor Jézus úgy jön ki jól abból a dologból, ha te a békességre igyekszál. Ha te visszaadod néha a dicsőségedet, az igazságodat, mindenedet, és azt mondod, hogy én a békességre fogok igyekezni. Azt mondja a szerző, kövessétek mindenki felé a békességet. Az, az igéből nagyon jól látni, és máshol is felhívja a figyelmünket az ige arra, hogy, hogy törekedjünk a békességre, mert az egy jó bizonyság a világ felé. De ne felejtsetek el egy valamit. Mert ilyenkor az ember így szokott gondolkozni, hogy jó, akkor... Holnaptól, vagy a következő lépésem az már odafigyelek, hogy a békességre törekedjek. Én hiszem, hogy bennem Isten ezt munkája. Hogy mindig a békességre törekedjek. És tudod, hogy munkája ezt Isten? Különböző idegesítő körülményeket tesz köréd. Különböző olyan helyzeteket tesz köréd, ami kihoznak a béketűrésedből. És olyan hamar az ember azt mondja, ez nem az volt, ami velünk történt ma reggel, Marci, de talán. <gül> de összevesztünk rettenetesen, nem igaz. De, ö, de tudod, úgy fog tréningezni ebben, hogy ad olyan helyzeteket, embereket, akikre azt mondhat, hogy na most elegem van ebből az egészből. Is legszívesebben leordítanám a fejét, megmondanám neki az igazamat, és tűnjön el. Isten edz minket. Nem úgy fogja csinálni, hogy mostantól minden békés lesz. Mert akkor nem tud edzeni. És lehet, hogy neked van most, akivel egyáltalán nem vagy békességben, borzasztó az a helyzet, amiben benne vagytok. Akár a munkahelyen, akár az iskolában. Akkor Isten ma Hiszem azt, hogy szólni szeretne hozzád az igényéből. Hogy te, ha keresztény vagy, törekedj a békességre. Azért, hogy az evangélium előre menjen. Legközelebb gondolj erre. Abba a pillanatban, amikor jönne a szó a szádra. Hogy törekedjünk a békességre, mert az mutatja meg Istent az embereknek. Ez nagyon nehéz ám én, én nagyon küzdöm ebben az egésszel. De az igenre erre hív minket. És tudod mit? De ha a vágyad az, én hiszem azt, hogy az a vágyatok, hogy elérjetek embereket, a világból körülöttetek embereket, akkor ez egy nagyon fontos dolog. Hogy a békességünk az itt meg legyen nekünk, és törekedjünk arra, hogy mindenkivel békességbe legyünk. És a következő, amit a zsidókhoz írt levél szerzője mondott abban a versben, a szentség azt mondja, hogy keressétek, kutassátok, még mindig ehhez a szóhoz kapcsolódóan, törekedjetek, hajszoljátok, űzzétek a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Keressétek kutassátok, és a szó, amit itt használ a szentségre, az a, az a megszentelődés. Megszentelődés. Hallottátok már ezt a szót? Többen gondolom, hallottátok már. Ez az a folyamat, ami most van az életünkben. Amikor Jézus meghalt értünk, ő szenté tett minket örökre, meghalt. Meghalt a mi bűneinkért Nincs több hátralék. Ő szentétett, amikor Isten ránk néz, Krisztus igazságát látja bennünk, ugye? Ez ott megtörtént. De itt van ez a folyamat, amit úgy hívnak, hogy megszentelődés. Amit Isten elkezdett abban a pillanatban, amikor te odaadtad az életedet neki. Akkor elkezdődik egy folyamat, amikor ő elkezdi kipucolni az életünkből mindazt a szemetet, ami ott van. Ő megszentel minket ebben az életben. Ez az a folyamat, a megszentelődés. Tehát a szerző arra bátorít minket, és ezeket a, ezeket a zsidó hívőket, hogy törekedjenek a békességre, és ugyanebvel az indulattal legyenek a megszentelődés felé, hogy egyre szentebb életet éljenek, tisztább életet éljenek. Ne úgy, mint azok a zsidók, akik hogyan változtak meg? Jézus mindig mondta nekik, mindig piszkálta őket, hogy nagyon gázok vagytok, mert kívülről jól néztek ki, de belülről meg semmi. Ugye ezek az emberek úgy gondolták, hogy külső megváltoztatása jelenti az igazi szentséget, nem? Gyönyörű ruhákban, palástokban jártak, és hiszem azt, hogy a zsidókhoz írt levélszerzője erre is célozhat amikor ezt mondja, kövessétek a szentséget, nem a, nem a külső szentséget, nem menjetek vissza azokba a dolgokba, hanem a szentség az Isten szemébe teljesen más, mint ahogy az emberek néha gondolkoznak. Ugye ezek a zsidók azt hitték, hogy a törvény nem lelkileg való megtartásával és gyönyörű ruhákkal, ők a szent emberek. De Jézus miket mondott nekik? Ha jegyzetelsz írt föl, Máté 15-11, ben azt mondja Jézus, nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, azt teszi tisztátalanná az embert. Ugye ez nem egy külső dolog, nem attól leszel tisztátalan, hogy most megetted a disznót, vagy nem? Amen. ugye? Máté 15-34-ben olvasod. Mert amivel csordultik van a szív, a szólja a száj. Nem az teszi tisztáltalanná az embert, hogy mit vesz föl. Mi van a szívében? És az megláttatik abban, ahogy ő beszél. Ez ijesztő, nem? Amiről állandóan beszélsz, az van a szívedben. Ez így van. Hopp, akkor inkább csöndben maradok, szoktam mondani. És a Máté 23-24-ben azt látod vak vakvezetők kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Milyen érdekes dolog volt ez. És eh, ahogy hallottam ezt a történetet, kicsit viccesnek hangzott, hogy állítólag volt olyan, hogy, hogy a zsidók, hogyha lenyeltek egy szúnyogot, akkor ott az utcán elkezdtek direkt öklendezni, hánytatni magukat, mert ugye a törvényben meg volt, meg volt írva, hogy az, az állatot a vele az őt éltető vérrel együtt, meg ne egyétek. És ezek állítólag ez megtörtént, hogy, hogy kihánytatták magukat, hogy jaj, mert lenyeltem egy szúnyogat, és nem akarok véteni Istennek a törvény ellen. Ugye mindezek a külső dolgok, azt hitték, hogy ezek a dolgok azok, amik szentét teszik őket az emberek előtt, meg, meg Isten előtt. Vagy a Máté 23-27-ben azt mondja Jézus, Jaj, nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlók vagytok a messzelcsírokhoz, amelyek kívül szépnek látszanak, de belül telve vannak halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Ezt mondta rájuk akiket ugye az emberek úgy olyan nagy szentnek tartottak. Jézus azt mondja, nem, ti ezek vagytok. Kívülről gyönyörűek vagytok, szépen fel vagytok öltözve, nagyon ügyeltek a külsőségekre, de belül rohadtok. Mert a szentség az nem a külsőségek. A szentség az a szívnek a dolga. Itt a szerző azt mondja a zsidókhoz írt levélben, törekedjetek a szentségre, de milyen szentségre? Arra, amit látunk sok helyen körülöttünk a világban, gyönyörű, arannyal hímzett, palástokban, füstölő dolgokkal, és mi, mire, mi a szentség? Mi igazán a szentség? A kendőm, hogy szépen felöltözöm, és öltöny, az a szentség. Mi igazán ami Isten szemében a szentség? Mert az igazán a szívnek a dolga, nem a külső. Az ember meg van kísértve, tudom, arra, hogy majd, hogyha megváltoztatom a külsőmet, akkor valahogy a belsőm is megváltozik. De ez nem igaz. Ez nem igaz. Mert a szentség, az Isten szerinti szentség, amire törekednünk kell, az belül van a szív dolga. És tudod, az lesz majd hatással a külsőnkre. Én hiszem azt, ha kell... Ha kell. Mert ez nem azt jelenti, hogy igen, látom rajtad, hogy már, már belül szent vagy, mert öltönybe jöttél. Egyáltalán. Ha kell, Isten megváltoztat, ha nem, nem. Én ismerek innentől ideig tetovált rasztáshajú srácokat, akik, akik nagyon szeretik az Urat És Isten úgy döntött, hogy ti így fogtok szolgálni. Ti így lesztek szentek. Nem a külső az, ami Isten előtt számít, hanem a, hanem a belső. Tehát a szentségnek nem feltétele, vagy kizárólagos eredménye az, hogy valaki a külsőségekre ad. És ezt csak azért mondtam el, mert a magyar ember nagyon hajlamos, hajlamos azt mondani, hogy hát, hogy mersz így tanítani? Hogy egy kockás ingyen kiállsz. Hogy, miért nem veszel fel egy öltöny? Miért nem veszel fel egy inget? Miért nem teszed így, és teszed úgy? És elkezdenek felnézni, és azt mondják, hogy na ő öltönyös, ő már fog nekünk mondani valamit. A szakad gyerek nem mondhat neked valamit. Érted, hogy hajlamosak vagyunk. És én ezért emeltem ki, a szentség Isten előtt nem, nem a külsőd. Ő nem így ítéli meg az embereket. Hú, tem, látom, hogy már nagyon szépen felöltöztél vasárnap, akkor jó. És egy jó lesz és most egyáltalán nem azért mondom, hogy aki meg szépen szeret felöltözni, meg érez rosszul magát, mert ugye tudom, hogy van, például az még nagyon szeretnek vasárnap, még mindig tartják ezt a, ezt a tradíciót, hogyha lemennek a városba, akkor nagyon szépen kipityerészkedik magukat. És akkor még semmi oka nincsen, de a magyar ember ilyen. Tehát egyáltalán nem akarok senkit ebbe megsérteni. Csak szeretném, hogyha látnátok, hogy a zsidók levél szerzője azt mondja, törekedjetek a szentségre, de mi a szentség? Ez a külsőségek a szentség? Egyáltalán nem ez a szentség. Sok gyülekezetben felállítanak különböző törvényeket, és azt mondják, az a szentség, hogy nem hordanak, nem hordanak ékszereket, nem festik magukat, stb. stb. stb. tudnám mondani. Vagy külön ülnek a férfiak, külön a nők ülnek, bekötik a fejüket, tudnám sorolni, és azt mondják, ez a szentség. Te már milyen szent vagy. De nem. Isten előtt ez nem az. Nem ez a fontos számára. És attól, hogy én mondjuk múlt héten öltönybe jöttem, és zakóba voltam, és attól én nem voltam jobban szeretve Isten előtt. Mert én úgy nézek ki. De amikor jövök egy ilyen ingbe, és egy farmerba, akkor nem vagyok rosszabb, mint te. Vagy nem vagyok rosszabb, mint a múlt héten, Isten előtt. Mert Istennek a szemében nem ez a szentség, nem ez a fontos. És tudod mit? Azt vettem észre, hogy akiket a világban itt körülöttünk látok, tudod, akik, akik azt mondják, hogy muszáj elmennem templomba eh, szilvesterkor, éjfélkor, vagy, vagy, vagy eh, húsvétkor ott kell lennem a templomba, és akkor gyönyörűen az első sorokban kipiperészkedve ott állnak, és az nagyon tisztelik az Istent. Olyan sok ezek közül éppen éppen szíven meg nincs megváltozva. A külső dolgokra odafigyelnek minden, hogy a Kötelező ünnepeken ott legyek, de belül nincsen változás. Ugyanolyan koszos a szíve, mint a tiéd, vagy az enyém. Tudod, ezekre mondta Jézus azt, hogy messzelt sírok. Szépek, fehérek kívülről gyönyörűek, de belülről semmi nincsen. És tudod, én magam is, és te is megleszel, vagy meg vagy kísértve néha talán arra, hogy, hogy ezt tedd hogy majd a külsőm változtat meg engem. De nem fog megváltoztatni. És nem az Isten előtt a szentség. A szentség az a szívből kell, hogy elinduljon. És... és és a szív, szívnek a megváltozására való törekvés, hogy ott belül rendbe legyek elsőként, elsősorban. A belsőnek a megváltoztatása, hogy ott legyek az Úrral, hogy közösségben legyek vele, hogy a belső értékeimet változtassam meg, az a fontos. Az Istennek a szentség, és a szentségre törekvés tehát nem az ember öltözete mutatja, hogy milyen szent. Mert akkor én elég gázba lennék. Nem az ember öltözete. A szíve. Mi van a szíveddel? Mi van ott belül? Az a fontos Istennek. És valaki egyszer azt mondta, hogy, hogy ez a szentségre törekvés az azt jelenti, hogy, hogy egyre inkább tudatosítani azt, hogy én Isten jelenlétében élem az életemet. És érdekes nem, hogy sok mindent nem tennél meg, nem mondanál, hogyha Jézus itt ülne mondjuk az elsősorban. Akkor valószínű, nem én állnék itt, hanem ő. Ugye? De hogyha mondjuk ott ülne a kávézóban, mikor jövünk reggel, lehet, hogy nem, nem tennéd, nem mondanád azokat a dolgokat, amiket mondasz, meg teszel, meg kiszalad a szádon. Ugye? Nem? Lehet, hogy nem tennéd. És ez valamennyire igaz, hogy ez a dolog, hogy tudatosítani kezdjük, hogy Isten jelen van, hogy ő itt van velünk, hogy minden pillanatban ott van, az, az fog rengeteget változtatni itt belül. Nem teszem, nem mondom, nem lépek. Ez az igazi szentségre törekvés. Odafigyelni arra, hogy az Úr itt van. Tehát törekedjünk. Igenis fontos, hogy egy, hogy egy szent életet éljünk, így Isten előtt szent életet. Ne az emberek előtt, hanem, hanem Isten előtt. És érdekes, hogy ott van ez a sor, ami nekem nagy fejtörést okoz, hogy, mert enélkül senki nem látja meg az Urat. Ez egy nagyon súlyos sor, nem? Ott, ott a végén. Törekedjetek a szentségre, mert enél, ami nélkül nem látja meg senki az Urat. És hogyha, hogyha úgy gondolkoznánk, nem nézem az egész igét, akkor gondolhatnám azt, hogy hát akkor nagyon igyekeznünk kell, mert akkor én nem, nem fogok ott állni Isten előtt. De akkor ez nem lenne kegyelem, nem? És nem tudom, hogy jól értelmeztem-e. Imádkoztam fölötte. De nekem Isten azt mutatta, hogy igenis, amikor nem, nem a szentségben járok, amikor nem erre törekszem, akkor nem látom az Urat. Nem látom. Amikor mindenféle mocskos dologba vagyok benne, nem figyel, nincs ott bűn megvallás az életemben, nem járok vele, nincsen közösségem, amikor nem a szentségre törekszem, akkor nem látom. Akkor nem látom, hogy ő mit akar, merre megy. Az, az egy borzasztó hely, Nem. Amikor csak döntök dolgokban, de aztán meg ó, tudtam, hogy nem így kellett volna dönteni, de tudom utána, hogy azért nem döntöttem jól, mert nem látom Istent. És minél, minél nagyobb pozícióba vagy így az egyházba, bármibe is, annál nehezebb lesz. És látnunk kell az urat, mert az egy szörnyű hely, amikor nem látjuk. De azt mondja a szerző, hogy legyetek ebben elfoglalva törekedni a szentségre, a tisztaságra, és akkor látni fogod Istent. Én hiszem, és én ezt így értelmezem, ezt az igyavását. Mert az üdvösségemet nem fogom elveszíteni. Nem veszíthetem el. De az igaz, amikor én nem a szentséget keresem, kutatom, nem törekszem, akkor, akkor nem látom az Istent. És a te ma reggel így vagy, akkor lehet, hogy ez a meg, megtérésednek a reggele ahogy hogy legyen. Hogy azt mondta, hogy Uram, meg kell fordulnom, föl kell állnom végre, és téged kell követni, és törekedni kell a szentségre azért, hogy lássalak. Mert nem akarok több rossz döntést hozni. Attól még lehet, hogy fogsz. De, de tudod, hiszem, hogy Isten nem csak majd valami. Ő ma valaki. Ő akar adni jó döntéseket és vezetést törekedjünk a szentségre, hogy lássuk Őt. Mert Ő szólni, szólni akar hozzánk. Tudod, ne, ha úgy gondolod, hogy tele van az életed ilyen rossz dolgokkal, tele van testés dolgokkal, ne válaszd a felületi kezelést. A felületi kezelést az az, hogy a szentséget, mint mint ruhát magadra öltöd vasárnap, hogy szép hajad, és szépen felöltözöl, és mosolyogsz, és mindenkinek azt mutatod, hogy minden rendben van. Ez nem fog megváltoztatni. Megváltoztatni azt fog, hogyha gyökerestül, gyökerestül megváltozom a szívemet. És, és ezt csak Isten tudja megtenni. Nem tudod megváltoztatni te a szívedet. A Biblia azt mondja nekünk, hogy őrizni tudjuk, azt mi tudjuk csinálni. Minden féltve őrzött jobban vigyázz a szívedre, ugye? Azt tudjuk, őrizni tudjuk, de megváltoztatni nem tudjuk, arra csak Isten képes. Lehet, hogy ma azt kell mondanod Istennek, hogy Uram, gyere és kérlek, hogy így ást föl ezt a száraz, megkeményedett szívet formáját engem ma, és utána pedig újra őrizd és törekedj a szentségre, hogy lássuk Istent, hogy felragyogjon, felragyogjon a Krisztus. Tehát fontos így járni, hogy meglássuk, a, meglássuk az urat, hogy tudod mit, töltsetek időt vele. Ki az, aki közületek minden nap tölti időt az úrral? Remélem mindenki. Ez egy furcsa kérdés volt, nem? De van, van, aki most azt mondta, hogy hát ha te tudnád, hogy mi van velem, akkor lehet, hogy meglepődnél. Mert akkor szeretnélek felhívni téged, hogy csak Isten tud megváltoztatni. Az, hogy szépen öltözöl, hogy gyülekezetbe jársz, az nem hiszem. Isten tud. Ha időt töltök vele, imában és az igében, olvasom, hagyom, hogy megváltoztasson, kérek tőle, hagyom, hagyom hogy kommunikáljon velem, hogy válaszoljon, a, válaszoljon az imáimra. És jön egy nagyon jó rész ezután, amikor felhívott minket arra, hogy törekedjünk a szentségre. 15. verset még nézzük meg. Azt mondja, vigyázz arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon, nehogy a keserűségnek bármely gyökere felnövekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. De jó, hogy itt van ez az igevers az ige azután, hogy föl vagyunk hívva arra, hogy szentségben éljünk, hogy törekedjünk a szentségre. Hogy dolgozzunk, gyerünk. Tehát nem, nem csak ülni és várni, hogy valami változzon, hanem, hanem lépni érte, hogy, hogy szentségben éljünk, hogy, hogy Istennek tetsző módon éljünk. Azt mondja ez az igevers, de az Istennek kegyelmétől senki ne szakadjon el. Ez egy fontos dolog ezután az igevers után. Én hiszem azt, hogy a zsidók csak valahogy úgy látták Istent, mint egy, mint egy haragvó Isten. Aki ott ül a trónján, és arra figyel minden egyes másodpercben, hogy mikor rontod el a törvényt. Talán így látták, és talán rettegtek. Talán nem is ismerték a kegyelmes, a szerető Istent hanem ők csak azt az ú, valahogy úgy képzelték az urat, hogy így kell élnem keményen az életemet, mert ha nem, akkor jön és, és eltapos engem. Nem lesz áldás, nem lesz áldás a, a földemen, az állataimon, mert ez az Isten, ez egy ilyen Isten. És talán ilyen gépiesen így élték az életüket. Milyen érdekes, hogy próbálták betartani minden egyes pontját a törvénynek, mert azt mondták, hogy ha nem tartjuk be, akkor Isten elintéz minket, akkor az átok lesz rajtunk. De az egész alatt, miközben ők izzadnak, ugye, Jézus megjön, és azt mondta, de a törvény lelki. Ti soha nem tartottátok be ezt igazán, ezt a törvényt. De Isten mégsem taposott el benneteket. Közben Isten a kegyelmes Isten munkálkodott végig, míg ők dolgoznak, és azt gondolják az Úrról, hogy ő egy ilyen Isten. Tudod, nekik azért is nagyon nehéz volt elfogadni azt, hogy, hogy a zsidók is, és a pogányok is csak úgy üdvözülhetnek kegyelemből, ajándékból nekik nagyon nehéz volt ezt elfogadni, hogy lehet, semmi áldozat, csak úgy oda mehetnek a pogányok, és hit által, kegyelemből üdvözülnek. Én hiszem azt, hogy ezek az emberek csak ilyen haragvó Istent láttak. És ezért írja a zsidókhoz írt levélszerzője. Törekedjetek, menjetek a szentségre, a megszentelődésre, de senki el ne szakadjon Istennek a kegyelmétől. Ez egy nagyon fontos, nagyon fontos dolog, hogy, hogy Isten ami szerető apukánk elsősorban. Hogy ő egy olyan Isten, aki meg tud esni minden, minden gyengeségeten. Ő nem áll fölötted is azt mondja, hogy ez most nem sikerült, a jövő heted nagyon nyomorult lesz. Ő nem ez. Ő kegyelmes Isten. És ne hagyjátok, hogy kárhoztasson benneteket bárki vagy bármi. Mert ő kegyelmes Isten. És ügyeljünk rá, azt mondja ez a rész, hogy senki. El ne szakadjon az Istennek a kegyelmétől. Tehát nem csak, hogy én magam, hanem ügyeljünk egymásra, hogy ne szakadjunk el az Isten kegyelmétől. Miért? Mert tudod, törekedni fogunk a szentségre. Ezt fogjuk tenni? Én ezt fogom tenni. Remélem, te is ezt fogod tenni. Törekedni fogunk a szentségre, mert Isten arra hív minket, hogy egy szent életet éljünk. De sikerülni fog ez mindig? Nem fog sikerülni mert el fogunk benne néha bukni. Nem fog összejönni, és akkor jön a kárhoztató, és megpróbál minket mindennel lehúzni, amivel csak lehet. De tudod mit? Isten a kegyelmével jön ilyenkor. Elbuktál? Gyere, állj föl. Gyere, állj föl újra, és menjünk tovább. Nem azt mondta, hogy jóvá kell tenned valamivel gyorsan, és utána majd talán tovább megyünk. Hanem lássátok, Isten kegyelmét elbuktál, és akkor mi van? Isten olyan velünk, mint, a, mint az apuka, aki, aki a csecsemőt tanítja járni. Hogy amikor elesik, mit csinál? Fölkapja, és megyünk tovább. Nem azt mondtam a kislányomnak én se, hogy kislányom, most beszéljük meg, hogy a rossz lábadat raktad. Ezért történt, hanem mit csináltam? Fölállítottam, és gyerünk tovább, és fogom a kezét. És nagyon nehéz nekünk is elfogadni ezt, sok embernek, de tudod, Isten kegyelmes. Szükségünk van a kegyelmére ebben, amikor mi megyünk és törekszünk arra, hogy szentségbe éljünk, mert nem mindig fog sikerülni. Sőt, hadd mondjak még egy dolgot, ami, ami nekem nagyon bátorítás volt. Képzeld el, hogy lesz olyan dolog az életedben, amire mindig Isten kegyelme lesz csak a válasz. Most ezt jobban elmondom. Hány olyan dolog van, amiben évek óta tusakodsz? Nem megy, nem megy, és hogy mindig, és Isten jön. Csak gyere a kegyelmemhez ebben a dologban. Elbuktál? Gyere, gyere a kegyelmemhez újra. Szóval Pának is volt valami ilyen dolog. Amiben Isten azt mondta neki, ő könyörgött, hogy uram, bedd el, de Isten azt mondta, ebbe a dologban elég lesz neked a kegyelmet. Ebben a dologban mindig vissza kell jönnöd az én kegyelmemhez. És mit mond Pál? Miért? Azért, hogy a kijelentések nagysága miatt föl ne fuvalkodjak. Hogy mindig legyen egy dolog, ami megaláz. Ami oda visz engem, hogy az embereknek is Isten kegyelméről fogok beszélni, nem pedig arról, hogy én milyen jó vagyok. Ez megdöbbentő. Ez bátorító szerintem, hogy Isten szeretné, hogy a kegyelmébe létezzünk. Nem leszünk tökéletesek. És, és nézd, ott hagyta pálnak azt a gyengeséget, ami nem, nem vagyok benne százszerzelékig ig biztos, hogy az a betegség volt. De ott hagyta. És azt mondta, ebben a dolgban sajnos mindig ez lesz. Vissza kell jönnöd ide a kegyelmemhez. És az lesz rá a válasz, hogy én megbocsájtottam, és menj tovább. Isten kegyelme nagyon szükséges ebben a járásban. De szükséges még ahhoz is, mert amikor mi járunk Isten, és törek törekszünk a szentségre, képzeljétek el, hogy a legtöbb dologban győzni fogunk. Hogy Isten győzelmet ad azokba a dolgokba, és megváltoztat, és levágja a nem odaillő ágakat, és egyre szentebbül fogsz járni. Na, ilyenkor is szükség van, hogy, hogy nehogy elszakadjunk a kegyelemtől. Miért? Mert ilyenkor nagyon föl tudunk fuvalkodni. És elkezdjük azt mondani, hogy neked, neked ebben még változni kell, és nézd rám, hogy én már hogy megváltoztam. De ez sem helyes. És én hiszem azt, hogy azért van ott, hogy senki el ne szakadjon a kegyelmtől. Figyeljetek oda, hogy ne legyen kárhoztatás közöttetek. Mert az nem Isten. Amiben te már győztél, de ő még nem. És akkor oda lenézed, lehúzod. Nem. Ilyenkor adj, adj kegyelmet. Adj kegyelmet. Adj tizenkét rész kegyelmet hogy fölálljon ő is. Mint ahogy te fölálltál, és aztán járjon. Ne, ne szakadjatok el a, a kegyelemtől. Mert azt mondja az író, mert a keserűség, az jöhet és fertőzhet, ha elszakadunk ettől a kegyelemtől. Tudod, a keserűség mi? Amikor látsz embereket, hogy ő nekik sikerül, és te neked nem, és azt mondod, hogy a... Ez nekem soha nem fog menni. Az Isten nekem miért nem segít? És beszéltem emberekkel, akiknél már így átfordul ez ilyen haragba. Az a keserűség a szívedbe. És az fertőz. Az, az, nem is tudom, hogy a szó igazi jelentés az valami, valamivel átitatni, vagy megfesteni. Tud, és az úgy sokkal jobban kijön, hogy ha megengeded a keserűséget a szívedbe, az el fog kezdeni fertőzni. Az a sátánnak egy nagyon nagy eszköze. Biztos láttátok ti is már, hogy, a, hogy, a, hogy ez a dolog, hogy közösen utálunk valakit, az még az ellenségeket is összehozza. A keserűség bejön, és akkor elkezdünk kemény szívű, vallásos emberekké válni. De valahol van a Péterben egy, hogyha valaki majd megtalálja, akkor szóljon. A Péter levelében van erről szó, csak nem találtam meg az ige verset. Hogy, hogy még egy gyökerét is ráncsátok ki a keserűségnek. Annyira, annyira veszélyes dolog. Maradjatok meg Isten kegyelmébe egymás felé is, meg, meg az életetekbe is. Azért, hogy ne jöjjön a keserűség. Hogy ne, ne vegye el az örömötöket így az Úrban. Látjátok, a kegyelem a megszentelődésünknek egy nagy eszköze, mert mindig egy új esélyt ad. És annyira, annyira szeretek úgy fölkelni, hogy Uram, köszönöm, hogy Te bár látod, hogy mennyire mocsok vagyok, de Te mégis szeretsz, hogy, hogy Te mégis mindig szépnek látsz. Ez az érgalma Istennek, és ettől ne szakadjatok el ne szakadjatok el, mert akkor a keserűség jön, és a szívetekben el kell munkálkodni. Isten kegyelme nagyon fontos ebben, a, ebben az életben, ami, ami megyünk át, és a keresztül Isten megszentel minket. Én hiszem azt, hogy mai reggelen, és most már befejezem, mert elég hosszúra sikerült ez az óra, hogy hiszem azt, hogy Istennek az üzenete számunkra ma reggel hogy, hogy az a megfáradt, meglankadt térdeiteket egyenesítsétek föl. Gyerünk! Egy olyan Istenünk van, akinek semmi sem lehetetlen. Ő, ő az, aki teremtette a mennyet és a földet. Bármennyire is nehéz helyzetben vagy ma, Isten megfordíthatja azt. És tudjátok azt, hogy minden, minden a javunkra van. Ezért ne áldozzuk föl a szentséget, a szép beszédet, a szép viselkedést, mert el vagyunk küldve bizonyságnak. Ezért ne áldozzuk föl a békességet, mert mi arra vagyunk küldve, hogy vigyük a békességet ezeknek az embereknek. Hanem álljunk föl egyenesen, és menjünk tovább Istennel. Törekedjetek a szent életre ezen a héten is. És ne szakadjatok el Isten kegyelmétől. Imádkozzunk. Bandi, játszotok még egy számot így a végére? Van kedvetek valami így a szívedben van, vagy már nincs? Oké, okay, akkor amíg imádkozom, gyertek fel, jó? Uram, köszönjük neked a, az igédet. Köszönjük neked azt, hogy hogy bátorítasz minket. Köszönjük, hogy te munkálkodsz. Köszönjük, hogy nem emberek munkája, vagy te gyülekezeted. Köszönjük, hogy nem emberek munkája, a szentség. Köszönjük, hogy rólad szól. És segíts nekünk, hogy, hogy ne, ne gondoljuk mindig azt, hogy rólunk szól ez az egész. Te vagy az, aki jelen vagy. Te vagy az, aki találkoztál velünk. Te vagy az, aki, aki szóltál hozzánk ma reggel. Te vagy az, aki dicsőítünk. Te vagy az, aki újjá te vagy az, aki átformálsz. Rólad szól ez az egész, Uram. Nagyon köszönjük neked az irgalmadat. Köszönjük azt, hogy éppen ezért, mert te rólad szól, és nem mi rólunk szól, jöhetünk ide hozzád, és az írgalmadban megállhatunk. Köszönjük neked. Kérlek, bocsásd meg a bűneinket. Kérlek, tisztíts meg minket. Kérlek, a jövő héten, ahogy megyünk, megyünk előre, Szentebbek legyünk, mint az elmúlt héten. Kérlek, add, hogy ne áldozzuk a szentségünket azonnal, amikor nehezek a napok, hanem, hanem inkább tekintsük jól ezeket a napokat, hogy te jössz, átformálsz. Imádkozunk azért, hogy ezen a héten is tudjunk a békességnek a hirdetői lenni. Uram, ha, ha van itt várki, akinek van egy nagy háborúsága valamelyik kapcsolatában, én szeretnék imádkozni azért, hogy, ad, hogy hogy a békességnek a hordozói tudjunk lenni, vagy a hordozója tudjon ott lenni. És imádkozunk azért, hogy az a békesség az úgy ragyogjon abba a kapcsolatba, hogy térdre kényszerítse a másikat, aki megharcol. Uram, imádkozunk, hogy áld meg tatabányát. Köszönöm ezt a kis gyülekezetünket. Köszönöm, hogy összehoztál minket ma reggel. És kérlek azért, Uram, hogy a jövő héten tudjunk a Te igazságodnak a hirdetői lenni. Köszönöm, hogy itt vannak Fehérvárról. Imádkozunk azért a szolgálatért is, hogy, hogy hozz növekedést oda is, Istenem. Imádkozunk őértük, hogy tudjanak um, kimenni és hirdetni az evangéliumot. Atyám, segíts nekünk, hogy ne váljunk vallásos, kemény szívű, meszelt sírokká. Uram, imádkozom inkább sok farmeresért, Uram, meg egyszerű emberekké, Uram, csak a szívünk legyen rendben. Atyám, köszönjük, hogy ünnepelhetjük. Ünnepelhetjük ma is azt, hogy Te élsz. És csak áldj minket. Kérlek, Uram, hogy tapasztaljuk ezen a héten a te hatalmas kezedet. Jézus nevében erre kértünk. Amen.